Dialog Nummer 2. Dialogo Monika sagt mir, dass sie sich müde fühlt. Warum? Um wie viel Uhr steht sie auf? Sie schläft sehr wenig. Manchmal steht sie schon um 5 Uhr auf. Was isst sie zum Frühstück? Sie isst nichts und trinkt nur viel schwarzen Kaffee. Was macht sie jeden Tag? Sie studiert und deshalb lernt sie viel. Sie mag das. Sie arbeitet den ganzen Tag. Wie oft ruht sie sich aus? Sie ruht sich selten aus. Sprich mit ihr. Wir müssen ihr helfen. Odegray Rolle, Markusa. po Signale. Warum? Um wie viel Uhr steht sie auf? Was isst sie zum Frühstück? Was macht sie jeden Tag? Wie oft ruht sie sich aus?